Ura, ezinbestekoa da bizitzarako. Orain dela, miloika urte espaziotik zen gure planetan. Eta, berari esker, bizitzarako baldintzak agertu ziren. Ez da harritzekoa, lehenengo filosofotzat hartua den miletoko tales, ura kontsideratzea jatorrizko elementua edo arkea. Guztiaren jatorria eta lehenengo ekaia. Eta harrigarria irudituarren, hain beharrezkoa den baliabide hau, geros eta hurriagoa da. Aditu askoren arabera, hogeita bat mendeko baliabide estrategikoena ura izango da. Baino, zergatik eskasia hau, zergatik da ura hain estrategikoa. Galdera guztien erantzuna, gaur, hauztura metabolikoan. URA DA GU GARA Gabon entzuleok Gabon Bago hemen beste behin ere Idole erratiko uginetan Baina bereengoan, enboraldi berrian Beste ordutegi batekin San ere, emendik aurrera Egoazteretan entzunako gaituzue Endazazpipustot.bost.fm -en, Edo bestela betiko moduan ba, Idole erratiko webgunean Eta baita e ere Zer modu soporrak, gorka? Ba oso ondo Laburrak, laburrak baino Bueno Ondo, ezin nazkezatu. Irola irratiko estudiaba falta mota duzu? Izu garri, izugarri. Azken finean, bak, izu, sentaziori ez, hemen eh, magia egiten dugularen sentaziori... Pues es que ezin da ordezkatu. Onda hartzak maio beto, goten gara hemen orduan. Guau, wow, dudari gabe, dudari gabe. Eh, mundu guztiari egiten diot gombita etorriko, etortzeko irola irratira. Ikusteko gure magia. Eta, bueno, entzulegia badakite, segai aukeratu dugun... Den moral diberria basteko, baina ez da kasualiadea gai hau aukeratu izana, ez da? Ez, izan ere, u hontan arasoan itz egon dira urarekin lotuak, ez? Eta, ba, pilpilean dagoen gai bat dela uste dugu. Bai, ez da, bolobolo onda komunikabidetan, bueno, jendaren ikasketan ere, hortua daukagunok, ba, gure gure sufritu izan dugu, ez da? U da honetan ekertaturikoa. Izan ere, ura, bueno, gala. Balia bide sin bestekoa da, gure bizitza, eta, bueno, gero kusiko dugu modan ere, guren bizimodurako, ez da? Guztiz ezin bestekoa, bueno, e, elnen gota bain, pentsatu behar dugu, ba, behar dugula ura edateko, ez? Bestela, pues, ire egiten gara, egunean, edan behar dugu litro bat terdi edo bilitro inguru edo bestela, harasuak euki alditugu, ez? Bueno, badago jendeak. Mm, ardoarekin. Bai, ardoarekin ja, duena, no? bai, baino e, gizaki e, Arruntok es ura berdu. Jaian biologiaren misterio andineko anda. esango nuke Nikesangonuke vallethor, bai, alkolean kontzerbatua dagoen jende hori, ez? Bai, staison ere, bueno, sendogo moduan ura gusti sezinbestekoa da gure gure bizitzarako literalki. Baina ez da hori daukon erabilera bakarra, ez da? Gion da pentzen zeke bai, behar dugu edateko noski, baina hurak beste hainbat hainbat erabillera ere baditu ez da? Gara, ikarra, ikarra garri anitzak dira, ez? E, urak dituen erabilera, bueno, az azteko hura, guztiz beharrezkoa da, ziklonaturalak gauzatua izateko ez? Osa, ura dago lurrearen e, barruan txertatuta, edo zen gauzatarako, ura hor dago. Bailur planetazin daun lertu da, Urabarik, ez da, beste planetat izango nitzetek Hori da Zerat. Eta, bueno, pentsatu behar dugu karo, Guk kontsumitzen ditugun Gauza askoren atzean e, Ekoiztekorako Orduan Edo ba, Garraiaatzeko Edo, edo zehen gauzatarako Ura, e, ekuazioaren barruan sartzen dela ez Adibide ez, ba, Bakarrik Pentsatu dezakegu E, etxeko uraren erabilera bakarrik da 110a, ez? Claro, ta bertan ere, pentsatzen, edateko arena ere, are uneko txikiago adela, esta. Olida. Askenean hor euneko oso oso handi bat, pues, e, dutxan eh su kaldatzen, labadura, bat bitzen aterrak edo ba, jo norbait galdin badak a bat edo hori hor barruan. Noski. Hor barruan sartzen da. Horik berri da uneko amarra, sanduzo ez E uneko amarra baño es. Non e bideratzen da edo nora bideratzen da uraren kopururik andiena nekasaritzara. 1060 e aminku nekasarritzak erabiltzen da, pentsa dezakegu ba hori. Eh, land hydroponico dan, ni edo eh landa kur horturako. Edo, edo bai, hori da Uruna olla mari, esta. Hor ida. Elikagalla, ke Eta beste falta, enbeste uneko gehi hori, saltarako erabiltzen da. Ba, industrian. Bates, ves, e, e, bigarren sektoreko erabileretan. Claro, la dibies, ba, semento ako izteko ura behar da. Horida. Eh, bueno, eta hain bat, eta hain bat, procesu industrialetan, esta. da. Ta, bueno, uraren garrantzia ez da gauza berria. Ba, ez teko biolóxico ki, engeida, ba, bizitza, erabaterrazioan eta dagoela urarekin. Baina, gisa zibilizazio ere, urarekin anazionan eta dagoela, esan desakegu, esta. Guztiz, guztiz ez lo dut dago. Bueno, pentsatut behar dugu, eh, zibilizazioaren eta nekasaritzaren eh, ba, zorburu tradizionala jo izan dela, ba, eh, Mesopotamia, mesopotamia, no? azkenean itza bera da eh, Ibaien arteko lurra, ez, mesopotamia, tigriz eta eufrates Ibaien artean, eta hor, ba, bueno, aipagarria da, aspaldi bazegoela... zegoela eh, Ba, estatuaren sorrera eta e, ba, nolabait mm, organismo kom, estatal komplezuen sorrera lotu, lotu egin zela uraren kudeaketarekin. Izan ere, e, ba, nekazaritza exigentzia gero eta handiagoak dituenean, orduan eta ur gehiago erabili behar da, eta ur hori, ba, Urestatze sistema batzuk eskatzen ditu, ez? Zulkezin... Zara, hurra garraiatu behar da, hurri kudeatu behar da... Zara, hori ezin duzu egin kubo batekin, ez? Baya. Behar du, sistema konplesuago bat. Eta horri lotuta, behar da, jendea, sistema hori kudeatzeko, ez? Irrigazioari lotutako, ba... E, teknikoak ditu alditu, ez? ez? Zitatean teknikoak direna, baina gero... Bai. Claro, horreka azkenan uraren kontrolak botere handia suporatzen du ez da. Hori Horregatik hainbat teoriaari esaten zuten ba, bueno, gaur egun teoria hau desfasatuta dago es? eh, Estatuaren sorrera azaltzeko ba, badaude teoria noit jatorri eklipptikoagoak edo hainbat eh, ba, multifaktorialago. Hain Baina bueno, interesgarria da e, pentsatzea uraren kontrola, hain garrantzitsua da, eh bebai botere bat ekartzen duela, ez? Eh bebai Marsa aipatuzuen eh ekoizpen modu asiatikoan ez? Eh hor bebai badagoela nolabait lotuta uraren kudeaketari. Mhm. Eta eraberean bebai txina China beraren sorrera, ez? sorrera mitiko historikoa, ez? Hor pizkat eh Gara joietan es, bai. es dago sorriso den historias, es den mitoa... Hori da, oso lausoa den eh, ba mu, mm, zera, tarte horretan, ba, lehenengo dinastia txinatarraren sorrera, eh, dala hori, mitiko, historikoa, dago hor, esia eh, dinastia, ba, lotuta dago, ibai horiaren eh, banola bait, eh, domestifikazioarekin, no? bai, etxekotzearekin, azkenean, eh, ba hor oso handia gertatzen ziren e, urtero egoten ziren kriston katastrofreak, es ba, azkenean pues, u, Ibaia eh ba era egiten zituelako eta hor pues badago beste pues bat segurazki mitiko legendarioa dela, dela ju handia, es lortu zuela ba irrigazio sistemak sortzea, e, Ibaia bera kontrolatzea eta kanalizatzea uhelderik es gertatzeko eta ere garrantzitsuagoa Ur, uraren erabilera egiteko nekasaritzarako. Mm. Eta horrekin batera, pues bueno, suposatzen da, tribu batzuk ba, batu zirela berarekin, eta hor lehenengo dinastia bat sortu zei. Hora, kandituko zuen izugarri nekasal produksioa, eta ere egingo zuen estableagoa, huelderik da? ba, da. espaldima dago, bat mantendu duzu, produksio konstanteagoa. Eta beste zibilizazioan dibat ere, eta pentsa dezagun guk antzinianon bentetzerakoan askori, burburatorriko zegun lehen zibilizazioa, egipstoko zibilizazioa izango da, Eta hori ere, erabat, Ibai batekin lotura zuzen-zuzen aukon zibilizazio bat da, ezta. Erabat. Nilo Ibai eh, ba, bueno, bizitza ematen dio Egipto. bestela izango litzateke, pues bueno, pentsatu desakegu, pues Afrikako iparraldeko, beste dozea nirri aldeo esala, es? maiz, ba, Libia, Libia, yes, eh, hori da, Libia, Argelia, no, no, no. baina Nilo Ibai, Ibai impotentea aizanda, pues baldintzak sortu ditu eh, ba, haintzina erotik, desakegu, pues eh, Egiptoren historia azten da lagutxi gora bera kristaurreko eh, iru, irumilla garren urtean, ez? Mm. Eta... De gutxi de lagutxi, urte. Es de lagutxi, es de lagutxi. Eh, Pentsa hagun Cleopatra dagoelago gugandik hurbil lehenengo faroetetatik baino. Meta uh -huh. karo, ba... Egipto disein daulertu Nilo gabe eta horregatik e, ba adibidez azkenengo urteotan sortu direla Liskarrak e, Etiopiarekin Vai. Etiopeak eraiki dutelako e, berpizkundearen e, urtegia. urtegia eta claro hori betetzeko Niloren fluxua ba arriskuari mintzen da ezta tauraren kontrola ja Etiopiak hartzen du hori da eta horri buruz ere aurreko zaioan turismoan Nei buruzko zaioan komentatu benoen zako nago, ez da. Hor, ja, karo, e, Egipto arrek esan zuten beraien uraren e, fluxua ba, gutxitu, gutxiten baldin bazen nabari, beraieke zutela arazorik e, urtegia bombardatzeko edo behar zana. Zasken finan, ez que beraien zako e, bizi edoileko edo kontu, balda. Egipto ditu eun e, milioi biztan baino gehiago. Ura behar du. Bai, eta hori egin dugu saltoa, segian lehen bat ematek, pentsatzen zaken, bueno, bai, egia da hura, antziñan oso importantea zeila, baina gaur egun, bueno, beste faktoreatzuk importantea goi dira, agian energiaren kontrola, petroleoa, e, uranioa, eta bar, baina, u bizi horretan leorteak lehorteak, nahiko erargean adierazidu edo, nahiko erargean argi utzi dugu guri behintzat, ura ere oso importante dela energiaren produksiorako ez da. Izugarri garrantzitzua, e, pentsatu behar dugu, ba, bueno, azteko elektrizitatea ikoizteko modu nagusinetako bat direla hidroelektrikak, ez? Bai, era tradizionala, bueno, elektrizitatea zitzen ean, iaia hidroelektrikazen erabakarra produztitzeko ez da, eta gaur egun oraindik. garantzi nabaria dauka, adibidez, aurreko zaioen ere komentatu guen zailangan gertaturikoa, nahi kolotuta dagoela, bueno, leorten ondorioz, jenen azioiton elektrikoa, azko gaitzitzea, eta den importatu gara izan zituzten erregai fosillak. Eta bar, baina, bueno, ez da kresienakak kontua, enbentzela erta nire urtegik izugarrezko garrantzia daukat, ez da? Baina, beste energia batzuk produztitzeko ere, ura oso garantitzua da, ez da? Bai, eh, ba beste modu bat izan daitekela nuklearra, ez? Energia nuklearrak, behai, behar du ura... Zertarako, bah, refrijerante bezala ez Eta horregatik zentral nuklearrak normalean Bah, eraikitzen dira ur iturri Bah, engarrantzitzu baten alboan Hori da, dibesemen lehen moizen, bah, hor Itxaso azaukaten refrigeratzeko baina urtegi bat ere, badago Apurbat gorago Hori da, ze, pentsa dezakegu, bah, karo, hor Kristonberoa, e, bah, sortzen dela Energia nuklearraiko estera akorduan, ez? fisioa egitera akorduan. Eta orduan, pues, hori, hori edo, e, bero hori kontrolatzeko beharrezkoa da, ba, ura, ez? Edo refrigeranteren bat. Ha, eta refrigerante, ba, merkeena ura da. Eta, e, eta erabilgera era errezen dakana, ez? Ha, bai, baina, hori ere, hor, haipatu duzu erain, ez da? Zeran, beroa sortzen den fizio nuklearan, eta horretatik sortzen den argindarra, Eta horrela haipatu dozakegu zelan, asir-asiratik e, Industria irautzan Lurrun makina izan zen hori hasi zuen Eta hor doan du dun gortxe bertanene Lurrunaren garrantzia Eta horrekin batera, bueno, haipatu zuen Energía nuklearran ze importantea denura esta. Baina ez bakarrik Baina termoelektrikoaren oso garantzitu da Oso garantzitu da, da karo elektriketan gertatzen dena da e, ba, hartzen duzula erregai fosilen bat,ez pues, izan ikatza, izan e, gasolina edo gaza eta e, horriuz. Pues, esan da bizkor eta gaizki pues, erreg egiten duzu, eta du, erretzean sortzen den beroarekin kopuru bat lurrun bilakatu egiten da, Eta hori ba turbina bat mugitu egiten du Eta energia elektrikoa sortzen du ez? Era berean bebai erabiltzen da refrigerante be bezala Baina bebai lurruna e, egiteko turbina horiek mugitzeko ez? hori berezik guztien dugu termoelektriko eta nuklearra ere hori lotuta daude laurarekin Eta hori berezik guztien kasuan enkazuan Oso argelitu da Frantzien gertatzen ari denarekin Izan ez Frantzien zentral nuklearren erdia Geldi dago gaur egun Bertan dagoen lehortearen Ondorios. Bai, horrela da. Ehm, pentsatu behar dugu, karo, ura berotuta gero, zer egiten da uruerrekin. Ba, normalean, egiten dena da, berriro bota hartu duzun tokira izan, ibai ja, itxaso, eldo dena dalakoa. Karo, urori oso bero botatzen baldin baduzu berriro, kalteak eragin ditzazke ba ekosistema. Ba inurego egarra dutan edo sartzen badaur ba, bentakoin bat espeziek ezin gogute hor bizira. Da? Da, orduan badode e, legeak ez ba, e, debekatu egiten dutena ba, temperaturas eatz batetik gora berriro ura botatzea leku oietara. Eraberean, karo, arazo badago e, bero izugarria egiten duenean uda hontan bezala, eta da ura bebai berotu egiten dala eta hortaz refrigerante bezala, eraginkortasuna galdu egiten duela, ez? Mm -hmm. Oda nurkantidea handiagoa berda, baina karo, ura ere urriagoa da, lehorte dagoenako, eta da norida, Frantzian daukaten egoera, ez da? eta Alemanian ere, bueno, ya ipatu duga proa termoelektrikok, termoelektriko akurarekin daukon erlasioa, ba, Alemanian ere beste erlasio kurioso bat dauka, ez da? Bueno, claro, Frantzia karasoak euki dituen ez, eh... Ba, energia nuklearrarekin, ez? planteen gutxi gora bera erdia itxita dagoen Tradizionalki, frantzia, izanda, elektrizitate esportatzaile bat Arazo bat du eta orduan importatu egin behar du elektrizitatea Hor, pues, hainbaterri aldek sartzen dira ekuazion Baina oietako bat, zuk ondo esan duzun bezala da alemaniarrak Alemaniarrak behoai, berain arazo propioak dituztela e, Arazo potoloetako bat da, pues Ukranian dagoen egoeraren eh, ondorioz bueno, ba, Liskarrak daudela Rusiarekin gazaren orniketa eta ez orniketa eta danadalako agatik eta orduan karo, Alemaniak bebai ikusi du ba, arriskuan bere elektrizitate orniketa claro, guztiz fundamentala da, Alemania errealde oso industriela delako, eta claro. rindaren gabe ba, industria ezin du funtzionatu ez da Hori da. Eta, karo, orduan zer egin dute, ba, bueno, aurrikusita zeukaten iztea zentral nuklearrak, ba, mantendu egin dituzte, jarraitu desatela elektrizitatea eko izten, bebai, aurrikusita zuten ikatzarekin guztiz e, bukatzea, ez baino zer gertatzen da. Ba, e... Gaza murri zten maldin badak, eta argindarra garen kontsuma ez, ba, murri ba best, matetik kuere matematika dela, ater barkodela es. Eh. Eta kasu honetan incluso va ba planta planta berreri berreri de be... berrire hasi dira. Berrerikitzen hasi dira, hori da. Eta orduan, eh claro, hori garraiatzeko se normalean Alemanean Ibaiak erabiltzen dira eh, merkantzien garraioa egiteko. Ba, Errin Ibaiak, adibidez izugarrizko ba, garantiztolikoa eta hor daude ikatz eh, ba, mehatze eh, garantiztunetakoak, eh, ba, eskualdean karo, zer gertatu da? Leortearekin eh, eta udaberonetan ba, rin Ibaiaren eh, kaudala izugarri jaitxe egin dela. Eta ezin dira egin oso pizutzuak diren merkantzien garraioa, ez? Osa, itasontzi handienek ba, arriskuan daude, hor mugiteteu. Gau, da ikatzea, ba, mugituarko dute, ba, edo kambioies, edo trenes, horrek sugarri gareztitzen duela horren kostu, ez da? Horren, ah, bueno, bon, ikusitu goeia zelan, zein garantzitu daenen elgiaren poroduziora koura, no zuko zelendoa ipatutuzun moduan, uraren elabileran ausia, beste sektore batenebaten da, nekasaritzaren izunzen ere, ez da? Hori da, eta nekasaritzaren karo, Or ehzuk odei zenbat esango zenuke Behar dela ba, esta Adibidez eh kilowatukari eco esteko zenbatur. Mas ba, ta kit on megaria ga, oro korra ni gustu tes de la urestatzen ikusi doana, ba bonta konuke mas ta kit eh, laburu gilitro. Adibidez ba pizkaturrun geratu zara. 1000 litro berdirakilowateko esteko. Ez da gutxi. Ez da gutxi. Eh, harto kilowat de koisteko bederatziere litro. Dilista adibidez bastante eskertuagoak dira eta berrogeita litrorekin egiten duzu kilo bueno, bat. bastante. Hindo. Eta gero dagoenabe behar duena asko arroza da behar dituela kilo bakoitzeko hiru mila laurehun litro Mairara badira litro. Badira badira. litro. Aude, bai, pentsatu behar dugu direla estimazioak bak, ez? Es? Beti daude baldintza oso esberdiñak, ez? Es? Pues, eh, ba, gunean guneko clima, clima bai, ea egiten duen edo ez? Baina, bueno... Variedadeak ere enberera geinabkiko du, ez? Claro, bai, bai, bai, bai, bai variedadeak daudela como oituagoak, eh, clima leorretagoetara, ez? Baina, bai, bataz beste, hainbeste beste ur, behar da? Eh, ba, nekaz alproduktu hauek ekoizteko, ez? Eta, karo, kontua dere urori, asko, askotan eskasa den lekuetan landatzen direla eh, landare biek, ez da. Bai, bueno, askotan ez da kontuan artzen, eh, kriterio ekologikoak edo eh, ez da kontuan hartzen uraren eskasi gadedu ez, ez, baizik eta kriterio ekonomikoak daudela horren atzean. Klaro, bilatzen dena zer da, ba, kultibo errentagarriena ikintzea, ez da, ba, momentu horretan merkatuan errentabilidadean diena baten duena, Eta klima eta barba, bueno Bigarren maiako kontuak Ekonomiko kire konpondu alko direnak ba, bueno, Ura era kanalizatzen edo Hori da, adibidez eh, Pentsatu behar dugu, aguakatea hmm. Aguakatea da, Ameriketatik eh, ba, Datorren kultibo bat Klima bastante Ezeetan, eman izan dena Baina bat batean Aranon eta aguakatea Dau landatzen Andaluzian Bain, Gaztelan ere, aguakatea dut landatzen Karo Horrek zer esaten du? Zer eskatzen du? Ba, izugarrizko isugarrizko bideratzea kultibo hoietara. Eta gero momentu baten ur hori eskasabeldin bada, bárbolu gusti ohi pikuta. Pikuta. Sí, beres es laudeoitua que mengo climará. Orduan, bai, beres ez ba, ba, ikusten du un merkatuaren magia. Merkatuaren magia. Buena. Ba, ba, muga ecológico de Taratago, bangu, Baina hori gugara atzerakoi batzu garela eta e, ez dago mugarik eta bueno, guakatea ipatutuzu eta hori, ba, bueno, Mexikon berz landutu izan da desentezta, baina hor ere lortu dute, ba, bueno <laughs> ba mugaka enditzea eko izpena masibo adenean inkluso kultiboa izan da ba, inguro hortakoa edo ondo egokitzen dana basudakasun klimara Hala ere, eskatzen du, ur gehiago. Eta huri or, or, normalean hondik ateratzen da, pues, akuiferoetatik. Eta Mexikon gertatu izan da, akuiferoen ustiapenen gatik, ba, hori azkenean akuiferoak zer dira lurrazpian dagoen ura. Eta hortik, gehiagia ateratzen duzunean, ba, gertatu daitezke, ez horek ez. Azkenean, bueno, lurrikara txikiak, lurrikara txikiak edo handiak, bai, gertatu aldira, ba, e, ba, basikamente, leize bat sortu duzulako, ez lehen urez betetasegoen e, leize bat, pues ez dago utxik. Bai, gainera orzu eskiera bat utxituko dutela, es? Ba, guakate aliketageien eukitzeko ez da. Da, oso interesgarregazuka kuifera ekaipatu izan, haizan ere guk askotan urari buruz e, berbaiten dugunan, pentezen dugunan, bueno, ibaietan, urtebietan, lakuetan, itxasuan agian, baina askotan ososo um, uralortzeko bide oso erabilia da, kuiferoetatik, Urori hori hartzeaz, eta da bueno, bide bat askotan arrezko haripintzen dena erabilera okerraren gaitik. Eh? Bai, eh, karo, pentsatu behar dugu, ba, ekasaritzarako eh, ba, erabiltzen den asko ez dela zukondo esan duzun bezala, ibaietatik hartzen, baizik eta akuifero batzuetatik. Adibidez, almerian, es, plastiko itxasofa matu hontan ba, bastante kezkagarria da, putzu ilegalak irekitzen direla, ura estatzeko ba hor ekistu dute. Con Tomate hidropónico que está, la neta hori oso kaltegarria da inguru ingurunarentzat, berarentzat, ez? Eh saude, ba, e, den baliabide eskaz bat erabiltzen ba, iaia eh naturan kontradoan e, ba, zera Mm, Ekoizpen bat egiteko, ez? Horren bai, Se... or, adibideargiar ikusi du gortik ertu, Andalusian bebaik Kadizen, Doñanako Parke Nasionala orain lehenengoz, erabat lehortu dela Horko esegunea Tainan digaten izan da, zuk komentatzen zenuen Uraren ba, kontzumo ilegal Eta erabat, mugagabe Horren ondorioz, ez da? Hori da, azkenean pentsatu behar dugu Ba, bueno mm, Zukekoizpenan ditu nahi baldin baduzu izan energiarena, izan e, nekazaritzarena, edo ba, ia edo zein gauzarena, uraren kontsuma bai handitu behar duzula. Eta karo, ura ez da hor e, ba, bir sortzen zuk ustiatzen duzun bezain askar. Ez? Agian akuifero bat betetzeko urteak eta edo amarkadak behar dira. Eta hori pues, zautu daiteke urte batean. Bai, izan ere orain ere gabiz ikusten ez dela bakarrik, landatzen dela ba, klimara egokituta ez dauden landareak, baiziketa ikusten dugu, orain arte, urreztatzen ez iren, hainbat landare, orain hasi urreztatzen, horrek erren eta bilitate ekonomiko handiagoa ematen maiz du. Adibidez, olibondoaren gazoa, oso argiada, ba daude, bueno, irun urteko olibondoak eta bar, ba urte guztiogia dara matena, eh, ba, urgei garriiren beharrik gabe orain hasi asidirena urreztatzen, Ba, produkzioan ditzeko, ba, produkzioan ditzen duzu, baina sekoztura. Se, se... Kero, ura faltaba seko, zer ingo dugu, ez da. Karo, hor ikusten da, ba, merkatuak eskatzen duela, ez? Zuk nahi baldin madu zuzureko izpenan ditu, pues ur gaiago sautu. Baina, bueno, merktuaren logikak askotan, pues ez ditu limite fizikoak errespetatzen, ez? Bai, bai, eta gero beste batzuk ordaindu barritugu. Horren nondoriak Pues normalean guztiak, yeah. bai, horren du behar dugu piskatxo bat, ez? Gutxi batzuen e... <risa> Gutxi batzu egu oso ondo bizi daitezen, ez da Hori da Ta bono, dugu eta normalan nekazaritza erekin nosa relasio notu dago ere Abeltzaintza, ez da Ta, Hau ere, bueno, ja, e, abeltzaintzari saio bat Esken jigenion eta hori patu genuen, baina Ez da gozo benan berri daipatzea, abeltzaintza dugu kon urkontzumo izugarria, ez da? Bai, hor, pentsatu behar dugu, bueno, igual norbaiti asko iruditu altzaiola ba, lehen aipatu ditugun zifrak, ba, garia edo arroza ekoizteko, pentsatu behar dugu, kontsumo bereziki handia gertatzen dela ez aragia ekoisteko. Izan ere, ba, aragi kilobat ekoizteko, bos mila edo hogei mila litro artean behar dira segun aragimota, segun ba, oiaskoa txerria edo beia, beia edo denadalakoa baino tarte horretan mugitzen da hori da urkontzumo izugarria karo, pentsatu behar du, galde batetik pentsua produsitzeko urkontzumo handia dagoela lehen ekasaritzen azetu dugun moduan, baina gero gainera abere horiek ere hura ba, behar dutela euren bizitzarako karo Eta gero, abiltzen txari buruz, itxegiterakoan ere, lehen akuiferoen kontua komendatzen genuen, eta esan behar da ere, orain, hain modan dauden makroetxaldeek, hainbat eta hainbat akuifero, kutsatzen da biltzala, ba, eureko katzen dinen lekuetan, ez da. Karo, e, aipagarria da, ba, pentsa dezagun, ba, ura, munduaren euneko irurogeita amarra estaltzen baldin badu, hortik, bakarrik euneko da geza. ez? Euneko iru hortatik bakarrik Euneko hogeita mar dago ez izostua eta euneko hogeita mar horretatik euneko iruro hogeita ma bosta kutsatuta dago Gara, claro, beraz, uruk kantidei zugarria dago lorpuneta, maia gero guk eguneko tasunen habilidezak eguna txikia da, ezta. Kalo. Eta bueno, nein komentatzen genuen lehortea gondela, lehortea honek bereziki Europan eragin handia du esaten dute hainbat ikerlarik Europan egonden, azken niko bosten urteetan egonden leorte handiena izan dela, eta honek gurean ere eragina izan du, berezorein abeltzea entzari buruz geunden berbagiten, eta hemen bizkaian abeltzea entzari buruz berbagiterakoan, ba, segura eski guzti bururatorreko zaigun udalerria karrantzako arana da, ezta bai, karrantzako arana, bueno, famatua dela, ez? bere, bueno, esneko izpena dibidaz, ez, eta bueno, haipagarria da, beiko puru, ba, desentean dira daukala, ez, ba, e... irumilla biztan lebaldin baditu karrantzak, pues behiko purua izango dira amarmilla, amabimilla amar buru artean, ez? Ba, jol inguruan dagoela uste dut. Eta, orain, azkenen goztetan ere, albiztegietan egon da karrantza, bertan ura lortzeko sailitasunak uki bai eta bere oroso kuriozoa, oroso kurioso laguntza eskatu izan diotela Kantabriako udalerriei. izan ere Bizkaiko diputzioan esku dagoen Bizkaiagurupatzuergoak ukatu egin dio laguntza bakarrantak ez duelako bertan integratu nahi. Hori da Hor e, aipagarria da ez es, ba, bueno, Estatu mailan uraren kudeak eta normalean ugalek cheek egiten dutela, ez? Eh, pentsatu berdugu ura dala eh, iritar guztien jabetza bat, bai. Bakarrik e, e, kobratzen dana da kudeaketa. Osea, ura gurea da. Baina claro, guregana ekartzea ura, horregatik ba, bai kobratu daitekeela edo bueno, hm mm, kudeaketa. Baio, dira ya chanchulloak, bueno, Baina principio ura gurea da kontua zara da mana gutxi gorabera e, bueno udalerrien gehiengoak dak, e, dakaan kudakieta da publikoa ez Hal ere bueno, aipagarria da e, bebai udalerri batzuk dakatela fórmula mixto bat edo publiko pribatua ez e, aipagarrienak dira barcelona eta e, Valencia. eta... E, Horik, urera etortzen, edo? Urera etortzen, ja, bai? Hau berez, udalerrin eskumenada uraren kudeak eta baina bizkaian, urpatzu ergoa, bizkaio urpatzu ergoa... gehienetako kontrola hartzuena duena, eta gainera oraipatu behar da. Honek, klub mafioso batean moduan funtzionatzen duena, zezu behin urpatzu ergoa da sartuta, gero zintzara bertatik atera. Hore da... Bueno, azken finean, ya bein sartuta, bazara, uno di noi, no? Claro, ya bein en parte zarela, ezin zarela edo nola ere gorti gatera. Bueno, hor eh, zera, chismosoa da en jendea, eh? esaten dudala eskema tipikoa, eh? es, eh, bateratzea, ba, entitate publiko baten barruan, udalerri guztien uraren kudeaketa, Gero, bueno, agian primfatizazioaren bat, ausatzeko, eh? Ba, jori errozteko, baintzat, ez da? Bueno, bai, bueno, badakizu. Eta, bueno, karantzako gauda, lakiz du, urpatxo erogorretan integratu nahi, eta da erogak eragirak du, ba, laguntzarik ezeizkintza. Ba, esu zeinan bullying kasu baten aurrean gauda, eh? Txantaje, bullying kasu argiak, eta beraz, karantzak, laguntzak gauda izan dio, ba, kantabreako bere, bere gertuko, udalerriei. Hori da, u, eh, Bueno... Karrantzako entzuleren bat baldin badaukagu, konfirmatu behaldu, ba, ba, e, ba, kamioi zizternak goberi zan direla karrantzara, bes? Hori da, kantabereatik. Hura e, ornitzeko, ures ornitzeko kantabere, oza, karrantza. Ta bueno, orain arte ere, beste eskualde importante bat, ez Bizkaia Urpatzu ergo horren barruen integratuta, baina urtea honen hasieran jabai horra sartu da, udale herri guztiak gainera behartuak izan dira bertara sartzen, eta hori da, busturialdeko urpatzu ergoa. Horain arte, urpatzu autonomo bat zeukaten, baina urtunen aziran, bizkaia urpatzu ergoan, bizkaiko urpatzu ergoan, integratu dira eta busturialdea ere, azkenengo aztetan, albizteietan egonda, izan ere, bueno, zaten genuen karantzara, kamioi ziztarnak, bidalizituztela urarekin, ba, busturialdeko bermeo irira, barku bat, bidalizu tenzutenean, bilboko portutik, ez da? Itxasontzi bat. Izan ere, eh, bueno busturialdeak arasoak dituela urarekin, ez da zer berria beste uda batzuetan berre gertatu izan zaie, izan ere pentsatu behar dugu bueno, buzturialdean gertatzen dena da ba, bueno, azteko uda badala, pues, urteko garaile lehorrena, es, bataz beste Klima kantabrikoan horrela gertatu da eta baina zer gertatzen da buzturialdean udan, ba, populazioa iruko ez tu, egiten dela, ez. hor dago elaga, hor dago laida eta hor daude mila eta mila kaudartiar karo, jende asko daka bigarren, bigarren etxe bizitza bat hor eta karo, pues oapatean populazioa iruko iztea pues hombre justo urgutziago dagoen gara horretan gainena claro, pues hombre, arazotua da es? Era eraberean bebai, zer gertatzen da ba tradizionalki erabideak izan diren akuiferoak, ba adibidez gernikako akuiferoa irurogeikoa markadara arte pues erabiltzen zan es? gernikarrek erabiltzen zuten hortik edateko, baino Hiurogeiko markadan hasi ziren ba, industria garatzen eta horta akuifero hori kuxetuta dago. Ezin erabili. Bestalde. B bere garaian eraiki egin ziren e, ba hautsaganeko errepi hoek ere eta hau. hautsaganeko duera, pues, Euska hor e, antza denez, ba, pare bat kuifero?pikkutaraak ba, zi. Esan zuten agur. Azkenean, porlana, ba, hobeto daten daura, baino, es? Nutritiba da. Guri asko gustatzen zaigu porlana. Batzu bentsako Bueno, eta, karo, faktore guzti hauek e, eragiten dute, pues hori, ureskazia. Baino, badago beste faktore bat. Eta bada, askenean, mm, asko edatudala, nekazaritzaren eta beltzaintzaren berakaren ba, basogintza. Hori da, bazo gintza ere du, oso konkarritu bat, ez da pinu eta eukaliptoaren eukalipto, eukalipto. erduta dagoena bizkaia zoan, eta ba, buzturialdean ere, bai, izan ere, buzturialdean, buzturialdeeko bazoen euneko iruroetan bauzta pinu eta eukaliptoen landaketak dira eta horrak barik eragina daukare uraren zikloan, eskotan hori buruen espadaukago ere. Bai, izan ere, bai, bizo ez mota hauek, ura desente daten dute, eh? ur asko hartzen dute lurretik, eta karo hori eragiten du, ba, ur hori ez jutea baietara ibaietara, ez erreketara. Azkaren pentsa desagun, bai oso harinasten dela, baina harinasteko ba, ura behar du, ez da, dozein landaren bezala bai, normalean eh, errentagarriak diren, zuaitzauek ba, hori, askunde askarra daukatelako badira oso eh, uradiktoak, baina bai, bueno, que zuaitzauek ez dakate errua, errua da landatzen dituztenenak <laughs> hori da, hori landaketak albidetu dituzten eta bultzatzu dituzten politikalienak ez da hori da, askenean, eh, zuke ematen duzunean subbentzio bat eh, pinoa ala eukaliptoa landatzea gatik pues, hor, agian eh, erruaren parte bat badamkazu ez da bai. Todoan bueno, orain Bizkaiko Urpatsurga se plandeatzen du Arasonia aur egiteko. Ba guka aipatu ditugu un guztiak, ez ditu un inora aipatzen eta no bueno, solució sin más, o deiori. El solució se daba, beste tubo gigante bate ETA, túnel bateiten. Kasunetan soyube aspitik, mungiatik ura eramateko berme hori, claro, ura ez da mungia, da mungia ura, ura non diktator. Sadorratic, edo orduntetik. Ora, Burgositik Edo, ara batik, ez da. Bizkaia urpatzu ergoaren historia eta bere funtzionamendua oso oso mafiosoa, esango nukenik, eta hor badago monopolia deitzen den dokumental egin berri bat, oso oso gomendagarria dena. Izan ere, horrek zuzenan planteatzen du ere, bueno, zuglienzatzen zuen, auraren kudeaketaren inguruko ez baida, eta da, eta noen adau, ura, ez da. Zuglienzatzen zuen, ura, vale, teorian publikoa ba da, Espainian behintzat, beste erregendu batzutan, angin bat peribatu da konstituciónen gaitik, baina horba daude interes oso potoloak uraren kontrolen arida, ez da? Bai, hor... Claro, eh, pentsatu behar dugu, ura... Eh, bueno, orain arte, orain arte, nahiko España reztatuan gutxines, nahiko egokia izanda uraren kudeaketa. Oraain arte, bueno, eh, ura eh, bastante eskuragarri dago, Ez? Eh, jendearen gehiengo zabalenak badaka eskuragarri ura eta eh, kudeak eta bebai, bastante ondo dago. Komparatuz beste kudeak eta batzuekin Komparatuz beste realde batzuekin eh, bataz beste Europar batazunarekin komparatuta Espanya desente merkeagoa da beste realde batzuekin konparatuta eta kudeaketa egokia da eh, Etxeetara iristen den uraren euneko euna edo euneko larogeita emeretzia koma suposatzen da, edo izan beharko ditzateke, edangarria. Mm hori -hmm. beste realdeu bat zuetan, eh, ez gara afrikarak hon behar, hori Europan behar gertatzen da. Ba, ez dainerreza, ez? Zer gertatzen da? Karo, planteatzen duzu nean, horren privatizazio bat, bueno, hor ja, arazoak dira gertatzen. Kao, segura eski arazoak dira, privatizazioa baino lehen ja, Ba bueno, publikoan, el normalizatzen público batzuk este behar normalización, alda que Claro, hor eh, bueno, adibidez eh, bueno, ba, adibides da Kalifornian eh, existitzen dala uraren merkatu bat, ez? Wall Streeten vaya ba, eh va volta. El 2008 abenduan ya ja, hor, balbisteak ba, naiko naiko izan zen Wall Streeten, así es la ur merkatu a futuros SAC, ver tan cotización está. Bueno, Merkatu horiek eh, badakigun funtzionatzen dutenez, eh? modu guztiz espekulatibo batean, eh? badala, pues, bueno, basikamente batera jutea, jolaztera, egoko duen, jaitsiko den edo zer. Eta, irekizienetik merkatu hori, Kalifornian, uraren prezioa irroku iztu eginda. Horten claro, zentu behar dugu ere, ba, bueno, uraren merkatu, momentuz, bakarren leku konkretu batzutan funtzionatzen duela horrela, Baia Lika Gaietan ja ikusi dugula mundu maiako merkatu hori zerra dituen eta bagabi sufritzen askenego egunetan edo askenego astetan okindegiretara joan garenok ikusi dugu zeran gariaren presia nigo eraizugarriak zerako eragin aukiduen ezta izan ere ba Lika Gaien merkatu andagoneko badaukagu merkatu era bat spekulatibo bat hori bagabi sufritzen ezta hori da hori herritarrek eh, zuzenean sufritzen dute beberen eh, kontsumorako Eta etorkizunen hainbat enpresaren plana da, merkatu horiek ere, ba, urare, urak ere horrela funtzionatzea, ja, ez da? Bueno, oso haipagarria da, dela urte batzuk. Bueno, nesleko presidentea den e, Peter Brabek, dela urte batzuk, esan zuen, ba, uraren, ba, kudeak eta esku privatuetan, egonberko horitzateke dela es bueno sea ski volverescuetan bueno es claro, izan ere nesle bada, eh, badaka hanca bat sartuta uraren negozioan eta bueno, bada enpresa bat oso garrantzitsua eh, sektore ba alimentarioan Eta kan tipuak esan zuen, gero, jaso zuen, kriston eh, kritikapillak, kritika eta tipuak esan zuen, es-es-es. Berak esuela esaten... Bereitzak manipulatuak esan ziren. Karo, bereitzak manipulatuak esan ziren. Berak esuela esaten, eh, jendeak esuenik eskubidea, ez? Es, ura... Eh, uredan garria eukitzeko. Baizik eta, que, bueno, que, claro, jendeak, ba, konturatzeko, urak dakan presioaz, ez? Zelako garrantzitsua den, pues, kar hori... E, kenduta, pues, razio txobat, urrazio txobat mundu guztiaren zako, pues, kebestea, izanbarko liztetek dela, kudeak eta pribatukoa. Eta hor, benetan hasiko geinateke, ordaintzen zen, urak balio duena. Karo, eta bere bortxikoa, aliketa gehiago handitzen ez da. Ez, bera altruista bada, bera, que zuen esan horregatik. Eta, bueno, hori ikusten dugu, es, arrisko handia dela, Uraren, uraren banaketa Merrekatuaren egotea Baina, uda honetan ere, lehortarekin lotuta Sufitu dugu dagoneko honeko Uraren kudeaketaren parte bat Elektriken esku Egotaren ondori, ekizta Bueno eh, Hau Berez lehortea gertatu da udan Baina ya lehenagotik basegoen, baseuden abizu Ba, nik horretzut de... maiatza maienan Eta kainaziran, da honeko zeten zela bueno, U da hau, berezik lehorra izango zela Berezik beroa. Bai, baina bueno, sukze, uste duzu gertatu zela urtegietan. Zer, gaineabak izuztaian, egontzala gazaren piko bat. Karo, daudan guk, ba, ja elektrizitatean inguruko irratzaio batean dugunos, baina, ja, zuzmatu aldugu elektriki, ba, batiko modu nahi zuten izan zela, ba, mer merkaturen egoera aprobetsatu. Konportak ireki, eta venga, kez fluia laua, eta horrekin elektrizitatea deko estu, Merke, merke, gañeraz, eh, eh, elektricitate. Hidroeléktrica Uy, da oso tachas, merkeada. Hidroeléktrica oso merkeada, bai. Eta, bueno, hori eh, cobratu gazaren presion. Tardón, pues es que bikain, perfecto. Agarroa bustuen ya estaba la hori, bueno, bueno. La bueno, pastelek, nionita gara, edo. Ba, e bueno, hori ya da, gente arruntaren a las oates. Horia. Esan haidut, o sea, beralle, pues bueno, ya dividendoak, esban atzendituzte. Ta, bueno, hori no sanare la iberdola en axiuduna. Claro, hori de. Claro, Iberliberalismo acre, democracia es que entiendo. Eh, eta no virtutaideka xenista eta eta seon da. La controla Eta seon, no. Es finan enfinan su ni. I zangiñate izan alginen, jo eh, que sé, i berdonlako accionista. Horita, ero entzule maiteak, ez da Todo nonekin ya pura tudaren kontrol pribatuaren asken ondorio hobek hasertu ostean, ba gure izango diegu entzulei entzulei. Horrela, se va ez? Bai, hagin papateko egian Beste sozera azkenengo Apunte batekin nahi duzu Ez, ez, ez, ez, que ba, que ba Dena ba. denene kantabat, kantabat ere Bada bukagu agur emateko Kantabat, ezkaten ba, kanta bat, ba tanta baten lekuan katuz gure burua, ez da ba, Uraren zikloa Egin ezia urtanta gehiago datosen, ez da Izan ere, horrendik no Horrendik cara... oso le hor daude De... Zelaiak, ortuak da Nokara ur, odei, big water, my maifrian Hori da, ba honekin Agurtuko ditugu gure entzuleak, eta Urengor arte. Urengor arte.